și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru iubiții ascultători programul numărul de 027 La microfon este preotul Valeriu, care în minutele următoare vă va aduce lecțiunea respectivă, care se deschide cu versetul 15 de la Luca, capitolul 2. Mai înainte însă de lecțiunea aceasta, haideți să mai parcurgem un episod din lucrarea pe care o studiem de bună bucată de vreme, dar el a fost lepros. Cercetând împreună capitolele 13 și 14 din Levitic, a treia carte a lui Moise, am observat în lecțiunea trecută că prin procedura executată de preot, respectiv înjunghierea unei păsări și stropirea leprosului de șapte ori cu sângele acelei păsări, Aducea pe lepros în starea de a putea fi declarat curat de către preot. Aceasta este o prefigurare minunată a împrejurării în care, la timpul său, Domnul Isus Hristos s-a dat pentru biserică ca să o sfințească și să o curățească pentru a o înfățișa slăvită, fără pată sau altceva de felul acesta, așa după cum găsim scris în Efesen, capitolul 5, cu versetul 27. Iată deci în ce chip minunat Domnul Iisus Hristos Cuvântului Dumnezeu se ocupă de curățirea păcătosului încă din Vechiul Testament prefigurat în curățirea leprei. Rănile tale, iubite ascultător, pe care le-ai avut în conflictele și luptele de pe pământ vor dispare pentru totdeauna. Dar cu privire la Domnul meu și al tău, îi vom vedea mereu mâinile, picioarele și coasta care poartă semnele morții sale. Dacă lucrarea de la cruce nu ar fi fost desăvârșită, dacă nu ar fi adus iertarea păcatelor noastre, dacă un singur păcat ar mai fi rămas asupra sa, atunci nu ar fi putut ieși niciodată din mormânt și să se urce iarăși în ceruri. Lui Dumnezeu să-i fie aduse mulțumiri că lucrarea Domnului este desăvârșită primită în înălțimi și El s-a întors în locașurile cerești. Aceasta este dovada că totul este săvârșit pe deplin. Și când Domnul Iisus a spus pe cruce ultimul Său cuvânt s-a sfârșit, aceea cuprindea în Lui împlinirea desăvârșită a întregii lucrări de mântuire a Ta și a mea, iubite ascultător. Haideți pentru o mai bună ilustrare să ne imaginăm că un vecin îl întâlnește pe leprosul curăcit și îi spune. Hei, ce faci aici? Tu ești lepros, pleacă de aici. Da, va răspunde el. Eu am fost lepros, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că am fost curățit. „Eh, tu curățit? Continuă vecinul. Dar nu arăți astfel. Din potrivă, mi se pare că arăți mai rău ca înainte. Tu ești acoperit cu totul de acest rău. Aceasta este adevărat, spune leprosul, dar preotul a făcut stropirea cu sângele păsării moarte și m-a declarat curat. Eu știu că sunt curat pentru că așa a spus el. Iar vecinul continuă. Ce absurditate! Tu desigur ai înțeles greșit cuvintele sale. Hotărât, el a spus că ești necurat. Cum crezi tu că e curat? Oricine poate vedea că e lepră. Nu, nu, răspunde leprosul. Este imposibil ca să fi înțeles greșit. În primul rând, sângele a fost trupit peste mine și eu însumi am auzit glasul preotului care mi-a spus că sunt curat. Și aceasta este totul. Cu însăși ochii mei, cu proprii mei ochi, am văzut pasărea și penele ei acoperite cu sângere când s-a ridicat spre cer. Tu cunoști porunca, amintește-ți că preotul nu putea lăsa pasărea vie să zboare până nu m-a declarat curat. Ei, zice iar vecinul, poate vrei să-mi spui că te simți curat când vezi că ești acoperit cu totul de lepră? Prietene, răspunde leprosul. Nu aceasta este întrebarea. Preotul. Preotul a spus că sunt curat și cu aceasta totul este în regulă. El singur este îndreptățit și autorizat de Dumnezeu să dea o asemenea declarație. El m-a declarat curat și acum ori sim, ori nu sim. Știu că sunt curat. Vecinul are gura închisă în timp ce acela care este curățit, fericit, cu bucurie și triumf, își amintește de scena când pasărea a putut să zboare liberă în aer. Așa este și cu tine și cu mine, dacă suntem spălați în sângele Domnului Isus. Când noi, cu ochii credinței, îl vedem pe Domnul și Mântuitorul întorcându-se în locașurile cerești, atunci știm că El este primit și de asemenea suntem primiți și noi în El. Acest Mântuitor, reîntors în cer, ne lasă să auzim mai mult decât realitatea lucrării de curățire de plină. În vierea și înălțarea sa la cer ne spun că Domnul Iisus este învingătorul morții și al mormântului. Cea mai mare luptă din Univers a avut loc și a fost câștigată, iar acum putem spune triumfând versetul din 1 Corinteni 15 cu 55, unde ți este țepușul moarte, unde ți este biruința moarte. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Să tot fie vreo 25 de ani în urmă când o soră de-a mea vine tulburată la mine și mă întreabă cum poate ea să știe că este mântuită, că nu simte nimic. Am întrebat-o. Ascultă, sormă, ți-a dus tu aminte că poporul evreu când a trebuit să iasă din Egipt, ultima urgie cu care i-a lovit Dumnezeu pe egipteni a fost omorârea întâilor lor născuți? Și mi-a spus da, știu. Ți-aduce aminte că Domnul a spus atunci izraeliților să-și un în miel fiecare familie și să ungă ușiorii ușii cu sânge și pragul de sus? Da, zice ea, mi-amintesc. Acum să-mi spui, cei care stăteau în casă, dincoace de ușă, simțeau ei că ușiorii ușii și pragul de dincolo de ușă pe care nu-l vedeau, este uns sau nu simțeau? Nu simțeau nimica pentru că ușiori erau unși pe dincolo și nu făceau niciun zgomot. Atunci de unde aveau ei siguranța totuși că sunt la adăpost de urgie? Și ea mi-a spus, dacă Domnul a spus că un gând ușiorii vor fi scutiți de urgie, ei au crezut pe Domnul și atât au făcut tot. Și am spus atunci, uite, sora mea, dacă Domnul te-a declarat curată, acoperindu-te cu sângere Domnului Isus, aceasta ți este de ajuns. Și am întrebat-o, ți de ajuns? ea a zis, da. Iubiți ascultători, nu ne rămâne decât să credem pe Domnul Isus Hristos pe cuvânt, să-i cerem și la vremea cuvenită el ne va și arăta și ne va da bucuria acestei mântuiri. Dar totul începe mai întâi prin a-l crede că toți cei care își recunosc viața păcătoasă înaintea lui și că nu se pot îndreptăți, că nu pot face nimic pentru păcatele lor și încep să-i mulțumească pentru ce a făcut el, toți aceștia sunt cuprinși în mântuirea lui, declarați curați și primiți înaintea Tatălui. Ajută-ne, te rugăm, Doamne Iisuse, ca toți care ascultăm la emisiunea aceasta să ne ascundem și noi în sângele Tău, să fim acoperiți de Tine și în felul acesta declarați curați, să te putem sluji cu o viață nouă, sfântă și curată. Amin. Iisuse, noi o slăvim, în când ce de slavă, noi, foioși, te prea mari. Caci prin jertfirea ta, o lume întreagă ai mântuit. Ai dat viața pace sufletului chinuit. Iisus se erou divin, prin moartea ta ne-ai și viață, veche, veche, veche, veche, veche, veche, veche, veche, veche, veche, și viață, Iisuse, Doamne, scump! Veci de veci fericit. O, ce m-aș bucura, iubiți mei ascultători, ca fiecare dintre noi care ascultăm programul acesta minunat, în care ni se aduce cuvântul Domnului, să putem cânta din toată inima acest in de slavă, să-l putem cânta acum și în toți vecii. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Luca, suntem la capitolul 2 cu versetul 15 începând, pe care îl voi citi acompania de explicațiile care îl însoțesc, și apoi, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, datorită răbdării pe care o arătați, vom merge cu studiul nostru în continuare. Așadar, versetul 15 de la Luca 2. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții. Haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Câteva gânduri pe marginea acestui verset. Despre îngeri și despre păstori, despre plecarea unora și plecarea altora, despre aceasta ne vorbește versetul dinainte. Îngerii, deci, după ce și-au împlinit misiunea, au plecat ca să se întoarcă la locul lor în cer. O întrebare. Unde locuiești tu în mod duhovnicește, discutând slujitorul al lui Dumnezeu, fratele meu? Ești tu în cer? adică în locurile cerești unde suntem așezați de Dumnezeu în Hristos Iisus, așa după cum ni se arată la cu 2,6 sau pe pământ în lucrurile pământești. Acest lucru se vede din trăirea ta, din toate mișcările ființei tale. Oricât de ocupat ai fi tu în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, nu uita nicio clipă că ești străin aici, că de fapt tu ești CETĂȚEAN AL CERULUI Atunci aminte ca cetățean al cerului că trebuie să gândești ca în cer, să vorbești limba cerului și să faci lucrările cerului. În cer nu este umblare după slavă de șartă, nu sunt interese pământești, nu sunt partide, nu sunt culte. Dacă nu te întorci în cer, adică în felul de a fi, al cerului, după ce faci o slujbă pe pământ, înseamnă că nu ești cetățean al cerului. Dacă ești stăpânit de lucruri de pe pământ, dacă îți place să umbli după bani, după slavă, după avere, după poziții în societate, dacă ești stăpânit de Duhul vreunei partide religioase, dacă n-ai ajuns să fii liber, adică nepărtinitor în lucrarea și trăirea ta, trebuie să știi nu ești încă un cetățean, un locuitor al cerului sau ești un înșelat, cum au fost înșelați fiii lui Dumnezeu de înainte de potop. De citit, Geneza 6, versetele 2 și 3. Te întreb încă o dată, fratele meu, unde locuiești tu din punct de vedere duhovnicesc? Cercetează-te! Să știi, aceasta nu e o problemă simplă. Creștin adevărat, este numai acela care, din punct de vedere duhovnicesc, locuiește în cer, care are viața cerului în el. Aceasta este dovada nașterii lui din nou. Așa după cum ne spune Pavel în epistola lui, el fiind duhovnicesc umblă după lucrurile duhovnicești, nu după lucrurile pământești, căci ne se spune acolo că cei care umblă după lucrurile pământești nu plac și nici nu pot să placă lui Dumnezeu. Îngerii au venit deci pe pământ, adică într-un mediu potrivnic felului lor de viață, ca să vestească pământenilor pe Mântuitorul de care aveau nevoie. Dar după ce și-au împlinit misiunea, s-au întors în cer, locuința lor adevărată. Și noi creștinii, când suntem trimiși de Dumnezeu într-un loc străin de felul nostru de viață, ca să vestim pe Mântuitorul Isus și calea Lui cea unică, să avem grijă să ne întoarcem repede în cer, adică... În felul de a fi al lui Hristos după terminarea misiunii. De altfel, cu Duhul trebuie să fim totdeauna în locurile cerești, chiar când cu trupul trebuie să mergem în locuri nedorite de jos. Ne spune versetul că păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce le-a făcut cunoscut Domnul. Iată ce credință simplă au avut păstorii aceștia. Ei nu s-au îndoit, n-au întrebat și n-au arătat vreun semn de îndoială. Credeau ca niște copii. Credința lor i-a pornit la drum și n-au fost înșelați în căutarea lor. Credința adevărată te ridică din locul unde erai când ai auzit vestirea și te duce pe drumul împlinirii al adevărului și al Sfințeniei lui Dumnezeu. O credință care nu te urnește din vechiul tău loc spre Dumnezeu, spre viața aceea nouă cu El, nu este credință, ci închipuire. Și vai, câți nu sunt aceia dintre noi care spun că și eu sunt creștin și eu moștenesc o religie, dar când te uiți la felul lor de viață trăiesc la un fel și la oaltă cu toți ceilalți, în jură. Drăcuie, bleastămă, mint, fură, pismuiesc, curvesc și fac tot felul de lucruri din acestea la fel ca ceilalți, dar pretind cu gura că sunt creștini. Vai, ce înșelare! Iată că păstorii aceștia care au crezut n-au mai rămas în vechiul lor fel de a fi. S-au sculat din vechiul lor fel de a fi, s-au dus și au căutat pe pruncul Iisus și l-au întâlnit. O credință, deci, care nu te scoate și nu te scoală din vechiul tău fel de viață, ci te lasă să trăiești ca toți ceilalți, este o închipuire, o minciună. Cine are urechi de auzit, să audă. Păstorii au zis, să mergem și să vedem. Păstorii au primit cuvântul îngerului ca pe cuvântul lui Dumnezeu și acest lucru le-a adus binecuvântarea și lumina adevărului. Și noi trebuie să primim cuvintele solilor Lui Dumnezeu ca și pe cuvintele Lui Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Zice el la 1 cu 13, De aceea mulțumim fără încetare Lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul Lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul Lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Deci cuvântul lui Dumnezeu lucrează în cei care cred și cei care cred dovedesc această credință prin faptul că se duc și-și caută pruncul, viața, îl găsesc și de acolo se întorc înapoi cu bucuria găsirii pruncului. Când vorbește un om nu primești nimic, dar când vorbește cuvântul lui Dumnezeu totdeauna primești ceva sau afli ceva, la fel ca și păstorii de odinioară, și tot ca ei, lăsăm totul și căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, după cum ne îndeamnă cuvântul la Matei 6, cu 33. Dacă deci vrei să vezi pe cineva să fii convins că acesta a găsit adevărul, a găsit pruncul, îl vei vedea prin aceea că el caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu. El umblă după interesele lui Dumnezeu, care sunt întoarcerea sufletelor la Dumnezeu. El umblă să trăiască mai întâi o viață sfântă și curată. Și după aceea umblă după lucrurile acestea de care are nevoie de la o zi pe alta. Dar căutarea lui este în primul rând voia și viața lui Dumnezeu. După aceasta vei cunoaște un adevărat credincios. Păstorii au zis, haidem să mergem și să vedem. Iată o regulă elementară. Ca să vezi, trebuie mai întâi să mergi și să te convingi. Necredința nu vede nimic pentru că ea nu mișcă. Omul spre adevăr. Păcatul necredinței împietrește pe om de nu mai poate să se miște. Cum să se miște stânca? Păstorii doreau să vadă ceea ce le spusese Domnul. Ei au luat cuvintele îngerului la fel ca și pe cuvintele lui Dumnezeu. Să mergem și să vedem, și au zis ei. Chiar și dorința de a vedea este răsplătită de Dumnezeu. Cui or fi să păstori turma nu ni se spune, însă un lucru vedem aici. Ocupația, oricum ar fi ea, nu te poate împiedica dacă vrei cu adevărat să asculți de Dumnezeu și să mergi pe calea Lui. Cel mai însemnat lucru în viață este căutarea Lui Isus. Ca să-L afli cu adevărat, trebuie să te smulgi din toate ale tale, din ocupațiile pământești, din concepțiile și părerile tale religioase, înguste sau filozofice, și abia atunci îl vei afla pe El, Mântuitorul și Domnul tău. Dacă ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, tu trebuie să vezi. Și adică crezând, să spui, Doamne, eu cred cuvântul tău, Vin o în bunătatea ta cea mare și lucrează-l în viața mea acum, izbăvindu-mă cu totul de felul meu vechi și de șer de trăire. Și atunci, El te va răsplăti venind și împlinind aceasta în tine. Dar dacă tu doar zici cu gura, faci anumite practici religioase, dar nu-ți pasă dacă viața ta este schimbată sau nu. Ci mergi la oaltă cu toți ceilalți din lume, atunci niciodată n-ai să poți să ai adevărul în tine. În versetul 16, iată ce ni se spune despre acești păstori simpli care au primit cuvântul Domnului. Zice că s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Știți, ca să afle adevărul este treaba cea mai urgentă din câte există pe pământ a unui om. De adevăr atârnă viața. Nici o amânare nu este îngăduită când e vorba să vii la Domnul Iisus și la împlinirea voiei sale. Ascultarea de glasul adevărului, de cuvântul lui Dumnezeu, este urgența întâia a vieții. Pentru că veni vorba, cum stai tu în prevința aceasta, scumpule ascultător? Ai tu o Biblie în casă? Și dacă o ai, o citești? Și dacă o citești, o crezi? Și dacă o crezi, cauți tu să vezi împlinirea ei, a puterii ei, a sfințeniei despre care vorbește ea în propria ta viață? Dacă nu faci așa, ești un înșelat. Iată, aflând despre păstor că s-au dus în grabă păstorilor, li s-a spus ceva de necrezut. Auzi, un prunc abia născut să fie mântuitorul și domnul lumii? Credința lor simplă însă i-a ridicat de lângă turme, neașteptând să se facă ziua și a pornit repede la drum. Când auzi despre Hristos, nu mai amâna iubiturile nicio clipă, ci pornește în grabă spre el, spre ceea ce îți spune el să împlinești și urmărește împlinirea lui. Sfântul Ambrozie spunea odată, nimeni nu-l caută pe Isus cu pas domol. De altfel, Noul Testament ne spune, Domnul Isus însuși vorbește, că împărăția cerului se ia cu nevală. Cunevală înseamnă că dai brânci și cu coatele, și cu picioarele, și cu capul, și cu tot ce poți, îți faci rog și înaintezi. Așa se ia împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul trebuie primit în mare grabă, așa după cum un rănit primește rapid medicul ca să-i oprească sângele care se scurge. Zachie dă jos în grabă, zice Domnul Isus la Luca 19, căci astăzi trebuie să rămâne în casa ta. Cât de puternică era credința acestor păstori despre care vorbim în versetul nostru, se vede și din faptul că noapte fiind ei au pornit spre Betleem. Și, desigur, n-au găsit dintr-o dată locul unde era pruncut, și vor fi întrebat pe unul și pe altul. Și mulți își vor fi bătut joc de ei, auzind că vorbesc despre nașterea Mesiei. Ei înșiși, când au dat de grajdul întunecos și murdar, au văzut un mare contrast față de cele spuse de îngeri și față de lumina orbitoare a oștirii de îngeri care lăudau pe Dumnezeu. Era într-adevăr o curiozitate. Când au venit, îngerii și l-au anunțat, o mare lumină cerească a venit peste ei. Și când se duc să vadă ceea ce le vestea lumina aceea minunată din cer, au găsit un graj de întunecos și murdar. Dar ce bine că Domnul s a născut într-un graj de întunecos! Că dacă ar fi fost într-un palat, păstorii n-ar fi putut ajunge la el. Sentinelele de la poartă nu le-ar fi dat voie să intre înăuntru? Spunea un creștin, Sfântul Petru Hrisologul, în felul următor. Regii nu dau totdeauna audiență. Nu arare ori se întâmplă că, mergând cu tare să vorbească cu regere, e oprit de garda ostașilor, zicând că nu e timpul de audiență și ca să vină mai târziu. Dar Mântuitorul nostru a vrut să se nască într-un grajd fără uși și fără păzitori, ca în felul acesta pe toți și în orice vreme să-i poată primi și asculta. Încheia citatul. Din pricina aceasta, niciun om de pe pământ nu va avea niciodată vreun motiv să-și justifice nevenirea lui la Iisus, pentru că la el nu sunt uși și sentinele, ci la el se poate intra oricând și în orice vreme. Să nu desconsiderăm lucrurile simple, deci, și nici pe oamenii simpli. Acolo poate fi adevărul. Acolo poate fi Hristos, o carte simplă, o cântare simplă, un vorbitor simplu care nu poartă niciun fel de odăjdi pe el. Aceștia pot fi mijloace și de cele mai multe ori aceștia sunt mijloace prin care Dumnezeu îți vorbește ca să te aducă la el la mântuirea și fericirea lui după modelul lui Hristos însuși care a venit în lume într-un graj întunecos și murdar cum era. Ni se spune deci despre păstori că s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Pruncul era ținta păstorilor, despre prunc le-a vorbit îngerul. Păstorii însă au văzut mai întâi pe Maria și pe Iosif, dar acest lucru nu i-a împiedicat de la ținta lor. Ce durere când vezi și astăzi că multe suflete se încurcă și nu văd clar. Ele își opresc ochii nu spre prunc, adică la Hristos, ci spre altceva. Din pricina aceasta nu cunosc adevărata mântuire, nu cunosc nașterea din nou, nu știu ce înseamnă viața cea nouă în Hristos, pentru că n-au ajuns până la prunc. Ei se opresc la sfinți, se opresc la închipui, la icoane, se opresc la dăjdi, se opresc la ceremonii și nu ajung până la prunc, dar viața? Este în prung în Hristos. Numai căutătorii sinceri și cu credință simplă sunt aceia care niciodată nu sunt dezamăgiți în căutarea lor, ci ei vor găsi adevărul, vor găsi pe Hristos Mântuitorul, care le va da o după care tânjesc. Iubiți ascultători, trebuie să încheiem aici programul nostru de radio le 027 al emisiunii creștine Evanghelia Lumina Vieții, dar mulțumim lui Dumnezeu că programul de venire la Domnul Iisus Hristos ca să fie găsit este încă deschis. Nu știm când se va închide, că se va închide și acesta odată, de aceea este cu minte și înțelept din partea noastră să ne grăbim toți să venim și să-L găsim Nimeni și nimic nu ne oprește de la venirea la El, pentru că El s-a născut în locul cel mai de jos și cel mai simplu, ca să poată primi pe cel mai umil om. Domnul să ne ajute să venim cu toți la El și să-L căutăm pe prunc, să nu ne oprim nici la Maica Domnului, nici la icoane, nici la Sfinți, ci să-L găsim pe Hristos. El singur ne umple viața cu pace, bucurie și fericire veșnică. Amin. Psalmistului Spita lumii, i-a zis frumos, mai când-ți di-a vrea. Al lumii au toți așteptat Doar mie dacă mi-ai cinta, doar mie dacă mi-ai cinta.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 Atunci zise slava lumii, Ce minunat ți -e versul vrea. Doar mie cântul tău să-mi dai Și locul cel mai înalt îl Și locul cel mai înalt el nici nu i-a răspuns în grai, Doar mie cândul tău să-mi dai Și locul cel mai înalt îl ai. El nici nu i-a răspuns în grai, Nu i-a răspuns în grai. E cândul tău să-mi dai și locul cel mai înaltil la El nici nu ia